Вірш про трагічну розлуку Одномоментно вона проснулась, а я припинився у відчуттях При повній відсутності зору, слуху, інших природних чуттів організму Наставала втрата, як простір для існування Як сіре в білому шумі, коли світло нічого не показує Лише швидкість відстані між нами, що неухильно зростала і часу, що стрімко вповільнювався, позначали її присутність. Я зрозумів, вона, чи вже тепер щось, ніколи більше не засне і не прокинеться. Здається потім, чи колись були слова якісь не її мені, мов пташенята музики, що не проклюнулися з нот.